Kapittel 26 Etter en tid kom mennene fra Sif til Saul i Gibea og sa, «Skjuler ikke David seg på Hakila-høyden midt imot Jeshimon?» Og Saul brøt seg opp og dro ned til Sif-ødemarken, og med ham var 3000 man Israels utvalgte, for å lete etter David i Sif-ødemarken. Og Saul slo leir på Hakila-høyden, som ligger midt imot Jeshimon ved veien, mens David holdt till i ødemarken og så at Saul var kommet etter ham ut i jødemarken. Da sendte David ut speidere for å få visshet for at Saul virkelig var kommet. Senere brøt David opp og dro til det stede, hvor Saul hadde slått leir, og David så stede hvor Saul og også hans herfører Abner Ners sønn hade lagt seg. Og Saul lå i leiringen med folket leiret rundt omkring seg. Da tog David til ordet og sa til hetitten Akemelekk og til Abishai, Sruas sønn, Joabs bror, «Hvem vil gå med meg ned til Saul, til leiren?» Da sa Abishai, «Jeg skal gå med dig ned.» Og David kom bort til folket om natten sammen med Abishai, og se, Saul lå og sov i leiringen, og spydet hans var stukket ned i jorden ved Hode hans, og avner og folket lå rundt omkring ham. Abishai sa nå til David, Gud har i dag overgitt din fiende i din hånd, Och nå, la meg få lov til å spidde ham til jorden med spydet, bare en gang, og jeg skal ikke gjøre det to ganger mot ham. Men David sa til Abishai, gjør ikke ende på ham, for hvem har rakt sin hånd ut mot Jehova salvede og er forblitt uskyldig? Och David sa videre, så sant Jehova lever, Jehova skal selv slå ham eller hans dag kommer, og han må dø, eller han drar ned i strid og kommer sannelig til å bli revet bort. Det er utenkelig for mig sett fra Jehovas synspunkt, å rekke min hånd ut mot Jehovas salvede. Så jeg ber dig. ta nå spydet som er ved hode hans og vannkroken, og la oss gå vår vei. Dermed tog David byde og vannkroken fra plassen ved Sauls sode og så gikk de sin vei. Og det var ingen som så det, og ingen som merket det, og ingen som våknet, for de sov alle sammen, fordi det var en dyp søvn fra Jehova som hadde falt over dem. Så gikk David over til den andre siden, og stilte seg på toppen av fjellet, langt borte, slik at det var stor avstand mellom dem. Og David begynte å rope til folket og til Abner Ners sønn og sa, «Svarer du ikke, Abner?» Og Abner begynte å svare og si, «Hvem er du som har ropt til kongen?» Og David sa videre til Abner, «Er du ikke en man? Og vem er som du i Israel? Hvorfor har du da ikke holdt vakt over din Herre, kongen? For en av folket kom for å gjøre ende på kongen, din Herre. Det som du her har gjort er ikke godt. Så sant Jehova lever, dere fortjener å dø, fordi dere ikke har holdt vakt over deres Herre, over Jehova salvede.» og se nå etter hvor kongens byd og vannkroken er, som var ved hodet hans. Och Saul begynte å kjenne igjen Davids røst og si, «Er det din røst, min sønn David?» Da sa David, «Det er min röst, min herre konge.» Og han tilføyde, Vad kommer det av at min herre forfølger sin tjener? For vad har jeg gjort, og vad ondt er det i min hånd?» Og la nå min herre kongen lytte til sin tjeners ord, det ber jeg om. Hvis det er Jehova som har egget deg mot meg, så la ham kjenne duften av ett kornoffer. Men hvis det er menneskesønner, så er de forbannet innenfor Jehova, for de har i dag drevet meg bort, slik at jeg ikke føler at jeg er knyttet til Jehovas arv, i det de sier, «Gå til en andre guder». Och nå, «La ikke mitt blod falle til jorden framfor Jehovas ansikt», Israels konge er jo dratt ut for å lete etter en enkel loppe, liksom en jager en rapphøne på fjellene. Da sa Saul, «Jeg har syndet. Kom tilbake, min sønn David, for jeg skal ikke mer volde dig skade, ettersom min sjel har vært lyrebar i dine øynene på denne dag. Se, jeg har handlet dåraktig og har begått en meget stor feil.» Og David svarte og sa, her er kongens byd. La nå en av de unge mennene komme over og hente det. Och det er Jehova som skal gjengjelle en hver hans rettferdighet og hans trofasthet, siden Jehova i dag ga i min hånd, og jeg ikke ville rekke ut min hånd mot Jehovas salvede. Och se, liksom din sjel på denne dag var stor i mine øyne, måtte min sjel på samme måte være stor i Jehovas øyne, slik at han utfrir mig av all trengsel. Da sa Saul til David, «Velsignet være du, min sønn David. Du kommer med sikkerhet, ikke bare til å handle, men du kommer med sikkerhet også til å stå igjen som seierherre.» Og David gikk så sin vei, og Saul ventet tilbake til sitt sted.